Vë kulla dhalaletin fin nari, thumë emma ba'du. I gjithë falëndërimi absolut i takonë vetëm Allahut Gjelle Gjelaluhu, Zotit të botë të rave, kryusit të gjithësis, për shëndetjet mëshira, bekimët e Zotit të bareke vë të ala, qofshim bimë të mirin dhe Zotriju në pengamerve, Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, dhe mbi pegamert e tjerë a lejhimu salatu e selam, mbi familën e Muhammedit a lejhi salatu e selam, mbi shokët e ti besnik, mbi bashkëshorët e ti të pastra, dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e ndjekin rrugën e ti më të mirë dheri në ditën e kiametit. Vajzdoj me lejën Allahu Gjelle Wa Ala në vargën e ligëratave javore të gjumasë, duke u përpjekë që të ndjerrim nga libri i Zotit të barëkja vëtë ala, orientimin ton, u tëzimin ton, duke u arvat dhe duke u mundue që të ndjerrim shenjat e rrugës drejtë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Gësë Allahu të barëkja vëtë ala, ashtu si që ka vendos shenja dhe i ka frimzue njërzit që të vendosin shenjat në rrugët e tëre, në lagjët e tëre, në qitetet e tëre, në përshtetet e tëre, kështu njëtë Allahu të bardhë kjove të ala ka caktu edhe shenja të cilat i adrejtoj njëriju të rrugën, drejtë akiretit, drejtë Allahu gjellu ala. Dhe në munges të shenjave, dhe në munges të orientimeve në për rrugë, njëriju e hum rrugën do e mos, njëriju e hum rrugën do e mos, si do mos, Njëriju nëse merë rrugë të gjatë, njëriju kur merë rrugë të gjatë në shumicën e rasteve ka nevoj për shenja që t'ja tregojnë rrugën. Dësa ajë cili lëviz në për hapsirat të vogla, ajë nuk ka nevoj për shenja, po ajë cili lëviz në për rrugë të gjata dhe ndronë shtete dhe qytete, ati i duhen shenja në rrugë nga se e humbë rrugën e qëfar të themi për akiretin, për rrugën më të gjatë, të cilën e kalon njëriju, kjo e obligon njërijun që ti qelësit dhe ti mëson në mirë shenjat dhe të shkon të Allahu Gjellë Gjellëlu ashtu si gjduhet. Allahu Te Barë, Kjovë Te Ara, në e ka dërgu e librin e ti për këtë qëllim. Allahu Te Barë, Kjovë Te Ara, njërijun e ka inspiru e çish nga Ademi alayhi salatu vesselam që ti din emrat e sendeve, që ti din emrat e gjërave me të cilat ai jeton. Andaj ka thënë Allahu al-Jalalu wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allahu ja ka mësu Ademit të rrejt emrat. Gjithçka që njerëzit din, gjithçka që njerëzit i thojnë kjo është kështu, ajo është kështu. E du këtë send dhe nuk e du atë send tjetër E kështë shumë e radhë Të gjitha këto zanafilën e kanë Të këdija Ademit Alei Salatu Veselam Mirë po Allahu gjellovara Ademit Alei Salatu Veselam Jamsoj edhe emrat Me të cilat emra e gjenë rrugën të Allahu të varë kjovë të ara dhe i premtoj Ademit Alehi Salatu Veselam se gjdo brezi, gjdo gjenerate prej gjenerateve që do të vinë prej teje, unë do t'ja u tregoj rrugën unë do t'ja u shënoj rrugën do t'ja u vizatoj rrugën për të kë une e a i cili refuzon me arë nga rruga ime atë, ati do t'ja la sheitanin dhe qajjadhënë lehu kurana, ka tha në dhe u gjellohala, a i cilë e refuzon dhe e praktis rrugën time, une ja njitja ti në disa shëjtana, ja bashkoj disa shëjtana të këqi. Disa shok të këqi, disa shëshruës të cilët nuk janë të mirë, pa e urdhrojnë për të keqë. Andaj besimtari, muslimani, duhet me qenë si qelë, duhet me qenë i kujdeshën, që ti mësoje këto shenja, që ti dije këto alamete, dhe të shkoje të Allahu gjellovara, duke qenë me rrug të pastër, duke qenë me rrug të sigur, dhe duke ev rrugtu këtë rrug me qëtësi të plotë. Sikur që njeriu, kër i ka shenjat për para, nuk ndenë do një loj pasigurie. Sikur që njeriu, kër mërë rrug të gjatë, dhe i ka shenjat përpara, nuk ndjejnë as një lloj shërcimi dhe as një lloj friqe, po rrugton dhe udhëton me siguri. Kurani ka jo shenja e rrugës. Ajetat janë shenjat e rrugës. Fjalët e Zotit te barek ju te ala janë begatia më ma e madhe, më të cën Allahu xhellahu alaihu ve te aka begatuë. Mos me ekzistou ke Kurani, mos me pas zbrrit ke Kurani ne kishme qenë në dalal mubin dalal dalal do me thonë humbje rrugës a e shikonë nëse Allah u gjenë në vara ata i cili nuk e ndje kur anin e ka qujtë dalal e ka qujtë në dalal zdi ka me shkue nuk di ka me shkue a i cili nuk ka kur an nuk ka shenja ati humbët rruga me të marmë në rrugës hapin e pari humbët rruga ande prevegaties më të madhe është zbritja këti Korani, i cilë në mësën rrugën drejt Allahu Gjellu Wa Ala. Këi Koran nuk të mësën që ka me pije, nuk të, nuk të mësën se cilat janë preferencat e listës e gjellave. Astuk të mësën se që ka duhet me hangër. Këi Koran ka zbrit për qëllime shumë martë larta. Këi Koran ka zbrit për qëllime shumë martë larta. Këi Koran nuk të regon ti që ka me prodhue as ka me mbjell në bashën të të ne e as ka ki menjej prej bashës të të ne nuk të regon së është me i larë që kjo pa i të regon se dhe e di se ti ki me mbjell e di se ti ki me prodhue e di se ti ki dëshira dhe kretë këto Allahu gjelle gjelalu hu i systemizon dhe i vendos shenjat e rrugës për ta gjed Allahun të, të bare kjo a te ala për squdrit Allahu gjelle, gjelle gjelalu hu Andaj, ata të cilët nuk e ndjekin këtë Kur'an, Allahu Gjellewala i ka emërtu e si dullal, si dal, si dal lim, të cilët në gjuën ton i themi njëri i humbur, njëri i cili e ka humrugën e Zotit të tina, e ka humrugën e Allahu të ti dhe nuk dinë se si me gjithë. Andaj, e vetë mja mundësi për të gjithë rrugën të Allahu të barëk e vëtë ala, është kë Kur'anë është këj Kur'an i Allahu Gjelle Gjelle Wa Ala Në surën kamër kemi ngell të ajeti Allahu Gjelle Wa Ala ajeti 7 i surës kamër Surja kamër është surë me kije Që do me thanë me kije? Unë është peshe kam përsërit se surët me kije janë surët tejetë rëndësishme dhe në këton nuk ka shëriat nuk ka ligje nuk ka halal haram nuk ka sankcione po surët me kije janë shëriati i besimit janë ligji i mentalitetit janë ligji i parimit janë ligji se si duhet besimtari me meditua se si duhet me mendua tanë regullon monirën të mendumit qish duhet me mendua dhe kur tham surët me kije duhet me dalë ty për para ebu gjehli ebu lehebi u mejeb nukhalef Duhet me dal tyje Walid ibnul Mughira Duhet me dal ajo parija E kurejshve Të cilet i kan dal Karqi Pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem Dhe e kan luftu me luftën më të madhe I kan dal karqi Njerëzit E mekës Pengamerit aleyhi salatu ve sellem Dhe i kan tham Nuk tolerojm Nuk jap mileje Që kjo thirje jo të me vazhduhet Këto ka ndojë, kërë që për nga merit, ale i salatu e salam. Dhe kur të i gjëzdojshë kësë sure, dush me pas parasyshë, dhe jo me thamë, me kam pas ka luftu kë njeri, ale i salatu e salam, ka luftu me kurejshë, të se të kanë qenë nga populli ti, e që argumenton se, jo të gjëzdo kush i cili e fletë gjuën ton, ajna don të mirën, jo të gjëzdo kush i cili është nga lëkura jon, ajna don të mirën, sepse e bu gjehli, Dhe Abu Lahabi, njoni pritëror është mija i pejgamberit Allahu sallatu ve selam, dhe jetri është pak më i largët kusheriri i tij. Mirpo i kanë dalë karshi, dhe Allahu xhellalu ka zbrit surën mbi ta, ka thënë tabbat yeda abilahabin w taba. Malkuar qofshin dhurt dhe di dhurt e Abu Lahabit dhe janë malkuar. Abu Lahabi, mija i think I made it allahi salatu asam vllau i ibn talibit vllau i abasit pikashin e bulehebi mir po allahun nuk i shikon punt me familje allahun nuk i shikon punt vlla me vlla allahun nuk i shikon punt kët form allah e ka caktuar respektin mir po shenjat në rug shenjat ka allah u jallala nëse baba jon nëse djemtët on nëse baballartët on nëse babgjishat on nëse gratët ona Nëse kush dhe qohë E ka morë rrugën shtremt Së mujna mi shku pas satina Se ka shku në shtremt Nëse aj nuk e di rrugën Nuk i shkojm pas Se sa te dit rrugën Edhe nuk thojna për hatër Se e kena dishka pishkojna pas Anip se ka hum rrugën Meve dhije Jo Allah u gjeloda këta do në mëna ta meve në Kur'an Mos se hum një rrugën Kush dhe që ka hum Se s'hupet rruga për kërkan që e ka hum Po Neve mund domi me e fut në rrugë. Mund domi me thon hac në rrugë. Mund domi me thon mos dil për i gjatës së së duhur. E ke humb rrugën, nuk ka shenja aty. E kështu me radh. Mir po, nëse refuzon vetëm se me hec orave, nëse refuzon vetëm se me hec rr rrugë ve pa shenja dhe palamente aty në besimtari, nuk e vazhdon rrugën e devijuar. Nuk ec në rrugën e devijuar. I dhimbët i dhimbës të njerëzit, djegët për njerëzit, i dhimbem se kanë shkuën në rrugën e gabuar, sepse e dinë se kanë e përfundue në shkatërrim, mirë po rrugën e drejtë e vazhdon çish e ka urdhëruar Allahu xhelle xhelleu ala. Ana këtë sure të Mekës kanë trajtim të të cilat kanë ardhur në mesin e përleshjeve me Muhamedit aleyhi salatu vesselam dhe popullit të tij për pasanikave të ndryshëm, të pushtetarve të ndryshëm, ekstomerat. Andaj, Allah u gjelluara, i thapin nga meri të leji salatu e selam, pasi që i tha se këshilloj dhe uzoj, dhe jepju këshilla, nëse ata e refuzojnë gjdo këshill dhe gjdo ligërim, atër tha, fete walle anhum, atër tha ti leji ata qka dojnë me bota ta, edhe ti ban ata qka duhet me boti. Dhe i tha, fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukr tibrak tis dhe largoju dhe leja ata leti mori msimat ne diten e gjykimit kjo njona prej kuptimeve te kte ajetit esh kështu na folam ne kët ajet ne ligjraten e kaluar ne ligjraten te para kaluar nese njeriu nuk merr msim ne kët kur'an nese allah u jallwala nuk ja çel syit njeriu në këtë Kur'an, në këtë udhëzim të qilor, hinor, me mësimët e të dërguarve, të pe, Allahu gjellu ala, pe nga mërve të Zotit, a lejimus salatu e salam, atër jetë, jetë mësimit jetër, mësimit cilis van dobi, Allahu gjellatat, fe të walla anhum jawu me jetë udda, lej, nëse s'donë në mësu, nëse nuk dojnë në mësu rrugën, nëse refuzoj shenjat e Zotit, atër lej, për kur kanë në jo me jede odda ditën kur banë thirja thirësi që një thirës israfili në ditën e kiametit fyrirja e surit për të shkatru kjo bot o shmësim për njerëzit o shmësim për njerëzit mirë për ka dhe në Allahu felat e hina menas ta shka përvundu koha e mësimit ta shka përvundu koha e mësimit andaj ki kur anë Ti qelë sytë, ki Kur'an Të banë vigilenë Të banë syqelë Të banë me të kalëzuhu e se Rrugat dhe Zotit e Barëke Dëshironë sim Dëshironë dikush me të kalëzuhu rrugën Me të kalëzuhu shenjat E tash, Allah u gjelluara Në vazhdim të regonë se Qa, ka, qa jau kanë ndodh Dhe qa kam ju ndodh Atërët e cilat kanë refuzuhu e shenjat Të Zotit e Barëke o Teala Surë e kamerë Allahu u gjellewala, vazhdojnë Prej ta jeti shtatë E deri në fund të surës Të regon Allahu u gjellewala Sa është e rëzikshme Mësë mi u shku pas Shënjave të zotit Mësë mi u shku pas Ligerimeve të zotit Mësë mi u shku pas Mësimeve të Allahu të bareke Allahu u gjellewala Zotit ton, subhanahu Tët Allahu u gjellewala Khushë an abësaruhum Jë hërëgjune minë lë eqdëthi Kë enëhum gjaradum mund të shërë Thëtë Allahu Gjelluara Khushan e bësaruhum Ditën e gjikimit Do t'ju Për ule në sytë Khushan e bësaruhum Dhe për ule e syve Do me than Me thyrë di kush Se Allahu Gjelluathat Ditën kur banë thyrë e thyrësi Ka me thyrë dikush, me zonë të madhë, krejt kanë me dëgjue. Krejt kanë me dëgjue. Më stojë dikush se unë në ashtë ta nuk e nije. Unë ashtë ta nuk e dëgjue ata. Të gjithë, apsolut kanë me dëgjue. Allah u thotë se shumica e njerëzve të cilat kanë refuzue mi morën simë të zotit, do të vinë me një formë të veçanë. Allah është khushëan abosaruhum, me sy të përullur. Kanë mi ullë sytë dhe kanë me e cka thyrësi. Dhe për ullë e syve, argumenton për gjunahin e madhë shka e kanë mejna vetës. Në të kunder të në besimtarve, në të kunder të në besimtarve të cilët dalin ndryshe, ata nuk i ullën sytë, ata shkojnë kështu drejtë, se janë jo fajtorë, janë jo me krim, s'kanë krim bisupët e tyre, dërsa ata tësët kanë krim bisupët e tyre, e e si të për ullur, i ullën sytë, Dhe e dinë se ku kanë me shkue. E dinë se ku kanë me shkue. Të Allahu gjellëvala. Pasajtë të Allahu gjellëvala, je hrugju në minëll e gjithë dëth. Ditën, kur dhe dalin nga varezat. Kur dhe dalin nga varezat. Ke enë hum gjerad, si kur të ishin karkaleca, mund të shirë të shpërndarë. Pra kanë me dal, tuba, tuba, dhe grupe, grupe, të shpejta, duke vrapu e drejtë tirësi, drejtë Allahu u gjellë vahala. Dhe nëse do një me pos ilustrimin më të qartë, se si dë njeri u vrapon ka Allahu me sekonda, jo me minuta, se minutat janë të shumëta, të u bimi ditën e gjikimit do tjetë me sekonda. Dhe kjo argumenton me qka? Me tërmetim. Tërmetet nga se ditë e gjikimit do të bëhot me tërmetë, i dhe zull ziletil ardu zilzalehe ka thënë allohë u gjellohala kur të dridhët toka me dridhën e vetë dhe kjo është fillimi kiametit dhe derse ta zgjësoj e shdo sen dhe dalin njerëzit nga varezat e tyre një tërmeti cili jo që e ndjerë njeri nga shtëpia e ti po e ndjerë e ata i cili është në var një tërmeti hatashëm një tërmeti hatashëm do t'i ndjerë e njerëzit si kur që i ndjerë karkalecët prej vrimave të tyre dhe dalin për jasht duke ikë. Mund të shirë duke ikë shpejtë. Sa sekonda nga u dashtë të neve për mi lëshu e shtëpite tona nga një tërmet, 3 sekundësh, 4 sekundësh. Nuk da shumë, shumë pak sekonda. Me pas vazhdu e dhe pak, shpejtësia i kështë qenja dhe maja madhe. Me pasen doza, kjo sa i përket gjatësijes e tërnetit, po me pasen doza e goditjes me shkallë më të larta i kja kishejnë edhe më shpejt i kja kishejnë edhe më shpejt e ditën e gjikimit para kiametit dridhët toka me dridhën më të madhe që e gjithëton andaj thëtë Allahu Gjellëvara i e hrugju në minël e gjithë adoni me shembolia dhe më shumë a e kini parë në përrrugët se si ngritën toka përshka këdridhjeve të saja përshka këdridhjeve të saja pas taj mbetin pjesë të sigur kodra nëse është goditja me ma dhe nxerë 3 shakati e Allah u gjellua e thëtë je hrugju në minel e gjedeth dhe të dalin nga varezat e tëre mirë po këto ka nevoj për njësë qarim të vogël Allah u gjellua në sunet kamer ka thënë dalin nga varezat varezat Në gjuën arabe, i thojnë kabër, kubur. Kabër, i thojnë varezës, ati ku njeri u vendosët në varen e ti. Mirë për në gjuën arabe, varit i cili e ka emlin e vetë, i thojnë kabër. Nërsa varit i cili nuk i dijet kushësh mënajna, i thojnë gjedeth. E gjedeth, shumësi e gjedeth. Pra, varezës që ka si dijet kushëshën aty mënajnda, i thojnë e gjedeth. E Allahu Gjellu Ala, kure të regonë se ditën e gjikimit, dhe dalin njerëzit prej varezave, nuk e ka përmen termin kubur, po ka than e gjithethe, që do me thanë se dhe dalin prej varezave, ata qka na i njofmi dhe ata qka na si njofmi. Sa njeri ju ka vdek në shkretir, në deti, në luftat të shumëta, nuk e ka registru kërkush ata, o shduka njeri, o shduk, sa njeri ju shduk, po, edhe në shekullin, to në shekullin e përparimit të informacionave dhe dhe regjistrimit preciz të senderë zhdukon njerzit zhdukon andaj edhe edhe shtetet e mëdha nuk mundën më i gjet ato e kush i gjen ato that Allahu jallahu ala yakhrujun min al ajdaf do dalin nga varrezat pa emra pa kusha këto pa emra ata çka na nuk e keman ditë kush janë e Allahu i nxjerr për ditën e gjykimit për ditën e gjykimit Pasaj thëtë Allah u gjelluala, muhtë i në i në i lë dëa. Vrapojnë drejtë thyrësit, vrapojnë drejtë thyrësit. Edhe këta e kuptonë me vrapimin prej katastrofave, prej tërmeteve, prej vërshimeve të shumëta, se si njërëzit vrapojnë, ku vrapojnë, ku dojnë me shkujë? Nëse e ndalë dhe i delë për para ati cilë është duke ikë prej tërmete dhe vërshimit, dhe i thukë ku i të shkujë? ka, ka përdo më shku ku, ku e funi jëtë pikujti të hikë të kushit të hikë a të hikë për Allahut të Allah andaj Allahu i gjellë u halë këta e ka cekë në Kur'an hikë një prej Allahut të Allahut që i zhval me hikë prej Allahut të Allahut prej Allahut të Allahut a dhe thafë nga meri e u dhu bi ridake min gëdabik ve u dhu bikke mink fa alai salatu e selam O, Zot, me rizalokun tanë, kërkoj mbrojtje nga hidrimi jotë, me knëtsin tanë nga hidrimi jotë, pas taj tha Aleji Salatu Sëlam, O, Zot, rrujum me tyje, prej tyje. Pra, rrujum prej dënimit tanët, me qka? Me mëshiron tanët. Kur Allahue qënë tërmetin, ku që qënë? Allahue, Allahue qënë tërmetin. Ajë ti dë banë me hikë, po kuj të hikë? Te hajë, apetë, apetë, apetë, apetë, apetë. Se s'ki ku me ikë të tërkon. S'ki ku me ikë, se këtë ikim. Andaj Allahu u gjellu ala, thot, muhti i në ilet da. Kërej do t'ikin ka Allahu u gjellu ala. Dhe kjo të banë ti me ala, alamet, dhe të alarmon, dhe të veddison. Se njerëzit, nga hutia e kësaj bote, nga dehja e kësaj bote, nuk shkojnë drejtë Allahu u gjellu alla. ala. Allahu pësë herë rëdit, thot, haja arës salat, haja arël felat. E janitë Allahu në shpotim, E janë i të zotit e bare kjo e të ala me në shpëtue. E janë i në mazë. Mirë po njërëzit nuk i përgjigjën kësaj thirje. Njërëzit nuk i përgjigjën kësaj thirje. Një pakic i përgjigjët. Dhe kjo argumentonë se nuk e din sa e madhë dhe është këthirje. E kur të thirë e këthirje i strafili, krejt kanë marrë. Shka edhe musliman. Qafir edhe musliman. Zulumqar edhe i drejt. Mëkatar edhe i dhe të gjithë dhe të përgjithën thyrës, madje muhtërin, duke vrapua, të Allahu gjellëvala, muhtërin e ilet da, të Allahu kurë thoje e janë i ketë këtu, krejt kanë marrë, krejt kanë marrë, pasë të Allahu gjellëvala, je kullu lë kafirune, hadha jomun asirë, të Allahu gjellëvala, dhe të thojnë, jo besimtarët, dhe të thojnë kafirët, kjo kana ditë e ranë, Kjo ka në ditë e randë. Me e vdesh njeriun dhe me e zhvesh nga teshat e ti dhe me e ndjerë që që ka linë nana e vetë dhe me janjef kretë gjunahet ati që e ka bop prej se ka him bilig 50 vjetë gjunahet, 50 vjetë krime dhe për, gjuna, për shdo gjunahet mi thanë se keme e pagujt me ka zhvite me zjarë e nëse ka pas mohim dhe refuzim dhe zotit dhe kufër në jetën e tina mi thanë se zdel kur prej zjarëmit, atë herë çiçë thot njeriu kët fjalë. Ne kanë lexuar në kët ayat hadha yawmun asr. Kjo është ditë e ram. Po kjo është vetëm leximi i onis bukurum. Kjo është leximi i onis bukurum, ai se thot çështë 100%. Ata nuk e thoin çështë 100%. Ata nuk e zbukurojn kët ayat. Hadha yawmun asr. Ai e thot me shikletin më të madh, me vujtën më të madhe, me tkajt më të më të madhe që që ka tënë Allah u gjelën surën tëvbe, fëlljepku qalilen, fëlljephaku këthiran, letë të qajnë shumë e letë qeshin pak. Fëlljephaku qalilen, vëlljepku këthiran, letë qeshin pak e letë të qajnë shumë. E pra letë të qajnë shumë, ditë e në gjikinit pas kanë me kajtë, burat e mdoj kanë me kajtë, jo fëmitë, fëmitë kanë me uzbarë, Po burrat e mloi kanë me kajt. Pse vallkan me kajt? A shikoni njërin golë burgosin? Ka. Ku la morin familarin? Çan. Ku la morin se në të drejtat? Çan. Kur i vdes dikush? Çan, i dhimbshët. Njeriu është ashtu me ndjenjë. Më i vdek familari i tij, më i vdek baba i tij, më i vdek nana, më i vdek familju, çka kanë? Çan. Po dita logjikimit për Allahu Ujëlora ka me poshtë kajt më të mëdha. Ka me poshtë kajt më të mëdha se s'ka kthim prap. Nuk ka këthim prap me thonë, hajtë këthejmë dhe një ardhe dunja A ne dhe të Allahu Gjellu Ala Je këllu lë kafirone, hadhe jojmun asir Qafirat ka me thonë, kjo këna ditë e ram Kjo këna ditë e ram Pasaj dhe të Allahu Gjellu Ala Këtë dhebet qëmë le hum, ka o munuhim Ju thotë kurejshve, e në thotë ne dhe Allahu Gjellu Ala Këtë dhebet Para juve, ka pasë për gënjë shtrusë, rëna tësakë ka posa dhe farajuve, qëka e kanë muhua Allahun, nuk i kanë bindë Allahut, nuk i janë në nështru e madris, absolute dhe Zotit e Barike, vëtë ala, këtë dhebet, ka u munuh, ka përgër njështru populli i nuhit, populli i nuhit, kush është populli i nuhit? Populli i nuhit, është populli i cili, i pari populli i ka bësh shirkë, dhe i ka bësh kufër, Allahu gjellu ala. Ne jemi bit e ademit, Pastaj jemi bit e Shejthit, pastaj jemi bit e Idrisit, pastaj jemi bit e Nuhit alayhi salatu wassalam dhe i gjithë njerëzimi është zhvilluar nga 3 ditë pra, e, e Nuhit alayhi salatu wassalam. Pra njerëzimi e Gazanavillën në 3 ditë e Nuhit alayhi salatu wassalam të zot kan shpëtuën në anien e tij dhe qësë kanë shpëtue në anien e Nuhit Alehi Salatu e Selam kjo është qeshtja historike i të konligeratave historike Nuhu Alehi Salatu e Selam është pengamer i Zotit ka ardhë në periudhën dhe epokën më të rrezikshme të njërzimit kur shejtani i ka mor frenat e njërzve në Ademin Alehi Salatu e Selam ka vendosë krim ka vendosë gjuna pos ka vendosë muhim kjo është dalimit të gjithë ta dament të dy djamtë e tij e ka vendosur zullumin janë vrarë në mëzheti janë vrarë në mëzheti janë urrëjt në mëzheti mirë po s'ka pas kufër s'ka pas mohim e kanë ditë Allahu xhelalu ala madje kanë bërë kurban tu ditë kanë bërë kurban, kurban mirë po jonit i është pranuar tetë është refuzuar e pastaj ka lind Arimicia ka lind Arimicia dhe në Idrizin alayhisalatu wasalam s'ka pas kufër s'ka pas mohim andaj ka qenë pejgamber dhe në kohën E nuhët është faqë shirkë, është faqë i dhujtaria, është faqë mohimi Allahu i gjelluahala. E Allahu të barëk e vëtala ka dërgu nuhin, si të dërguar. E dërgimi mes pengamerit dhe dërguarit është ky, pengamerit i fletë Allahu, a i nuk ju fletë njerëzve, nuk, nuk ju komunikon, e i dërguar i komunikon, ju fletë njerëzve. Kjo është dalimi mes rësullit dhe pengamerit. Nuhi ale i salatu e selam është quë e pengamer dhe i dërguar. I ka folë allohu dhe e ka quë e të popullit ti. Dhe ju ka bo thirje 950 vite. 950 vite. Dhe a e dini se sa njerës i ka mbesu këti njeri ju të madhë, nuhi ale i salatu e selam i ka mbesu e dikun të të dhët veta. Tadhe dhe dhe dhe i kam besu nuhit Alehi Salatu S.S. Të gjithë të tjerët, nuk e kam pranu dhe i kam rëvguzu nuhin Alehi Salatu S.S. Adhe thallahu gjillu ala, këdhebet këblehum këmën ughë, e ka përgënjështruë, para juve, dhe para shumë popujve, nuhu Alehi Salatu S.S. e, e kam përgënjështruë, populli tina, fe këdhebu abdëna, e përgënjështruë në robin tonë, e përgënjështru në robin tonë, 950 vite i ka lutë me të mirë haptazi, mësheftazi, me me gjlise e pa me gjlise, që që ka thënë nuhëj a.s. dhe autuhum gjihara, i kum lutë haptazi, i kum lutë në sheftas, i kum lutë njaka nja, i kum lutë dyka dë, grumbull, i kum folë, për Allahu në gjellëva ala, për zotin e juve, për ditën e gjikimit, për ata se duhet me ju në nështru Allahu në gjellëva ala, Fë këtë dhe bu abdëna Ata nuk e kanë gu Nuhin aleyhi salatu Ma dje i kanë thamë që shkane surën hud Ja Nuhu O Nuhu Shkane tabiatin e pështirë Dhe tabiatin erantë zulumqarit Ja Nuhu Qad gjadeltena Fë ekthar të gjidelena Fë ti bima ta iduna I kanë thamë O Nuhu Na ki polemizu shumë Na ki bo muhabet shumë Na ki thyrë shumë edhe ki pru të prur të nathirë, po lejëm o këtë thire, hajtë e vjere se ta shkaj të nathanë se ka me ardhë i dënimi madhë. Kështu janë njerëzit. Kështu janë njerëzit. Hajtë e vjere se ta shkaj ka barë, ka ndosh me podi shkatë madhe. Apo, cikun si njerëzit shkaj ka thonë, kur ka me ardhë kiameti? Dojnë me podi shkatë madhe. E Allahu gjellore e soli ata. E soli ata. Tha Allahu të barë ke vë të ala. Fe këtë dhe bu e por gënjeshtruan Robin ton Nuhin alayhi salatu wasalam وقال مجنون dhe i than Nuhit budall i çmendur a ka mundsi njeriu me mend mi thon pejgamberi si. i çmendur ka mundsi madje shumica e popullit i kan than kjo esht i çmendur e çka mbetet per neve kur nje njeriu kur nje njeriu te zgjedhur nga Zoti te varet ke u te ala ku nje njeriu i cili esh prej pes pejgamberve te dalluar i kanë thanë me gjënun budal a muni me paramendu që ka da me thanë me thanë budal a muni me paramendu sa në zërë me thanë budal ta sheshofëmi sa në zërë me thanë budal paramendu me thanë ketë që shrija jote kretë qyteti jote kretë mu pajtua se ti je budal edhe kushtë narët me ti mu falë me thanë le e se ki budal është edhe ka qkojnë me thanë me gishë mus falëni me ketë se ki budal është edhe me ti shkrujt dokumentet se i e për bardovcë sa në shdranë Sa është ranë? Qish kimi bind njerëzit se ti e ta mamë? Qish kimi bind? Kur kretë janë pajtu se si e ta mamë? A i dhe nësabështirë është? E kështu i kanë dhe nuk italeji salatu e sëramë. U e kalu me gjinun, kjo është i qmenë ndurë, lene këtë njeri. Dhe jo dhe qkaqë, u e zdu gjirë dhe është kërsnue. E kanë kërsnu nuk italeji salatu e sëramë, se nëse nuk e ndalë thire në atë në alat Kjo është tradita e zullëmçarëve në tok, të cilët e teprojnë në zullëm dhe e teprojnë në padrejtësi, dhe ata shkojnë deri në maksimum, ata vrasin edhe pejgamber, edhe vrasin dijetar, edhe vrasin njerëz të mirë, edhe vrasin të devotshmit, se ata nuk kanë kufi. Andaj kanë vrarë pejgamberin e Allahut xhallahu ala. I kanë vrarë pejgamberin e Allahut te bareketu ala. Andaj that Allahu xhallahu ala, ithn budal dhe wasduxir dhe e kërtsnun. Mir punuha jalla, a enali tha tamam, tamam, tamam. Masinit të më kërsnu, ja, ja, ja. ja. Ska mundë si një thyrë si pengameri, pas pa dhënjë thyrës, me ndalë thyrën e ti për një kërsnim të kërsnusit. A në thadha, u gjelluala, laje khafu në loumët e laim. Ata shka thyrën për te une. A? Ata shka thyrën për te une. Ata nuk i tutën kërsnimit kërsnusve. Sepse kërsnimi është prejvërtetimit të pengamerijës. Sepse thyrëja pengamerike, e dini pse vjenë. Por më thon, disa janë besimtar të devotshëm e disa janë kriminal, kriminal jo besimtar. Kjo thirrja e Allahu جل وعلا لقد رقصوا فيغا مر متمضëti, kështu i kanë thonë. E kanë gërcnuar dhe pejgamberin tonë Ali Salatu alayhi salam e kanë gërcnuar derisa i kanë thonë del prej Mekës, del se kena me vrah. Ose del ose s'ka më ne këtu, ose hashte ju andona. Imam Ali Salatu alayhi salam, ti në xhedhi dalje. Dul. Dullë a.s. Tha Allahu Gjellwala në gjuhën e nuhën. Fedea Rabbe, enni më gëllubun fën tësirën. Tha Allahu Gjellwala, e nuhi a.s. E luti zotin e tina. Saj s'kisht e ushtri, aj s'kisht e polici, aj nuk kisht e njerë zërë dhe vetit të ti. Edhe gruja tina ishte qafirkë edhe gruja e tina e kishte mohue nuhin ale i salatu e selam dhe i nuk din të dikan kujt mi lut për me ndihmue edhe djali njani prej djemve të ti e kishte mohue dhe nuk e pranënte qka vani u këthije te fuqia absolute u këthite qaj shka e ka qupe nga mërë te adohu gjellu ala fede arabbe dhe luti zotin e tina andaj tha për nga mërë ale i salatu e selam i tha muadhit Ibni Gjebelit, tha, o muad, rruju lutjes se ati që ka i kambo zulum, se mes ati që ka i kambo zulum, dhe Allahut s'ka perde. Zulumqarët ka nuk e din, zulumqarët nuk e din, nuk e din se ati që ka i kambo zulum, a i kërti qoj e dur të ka Allahut gjellë vahala, dhe lutet këndër zulumqarit, mjerë për zulumqarit, pa aj nuk e di, nuk e di se ma shtrojot, ma shtrojot me disat qastit e ksa jete, dhe sa di vdene vdekja. Enuja Ali Salatu Salam, çka ndodhi me kët popull? Allahu na i ka sel kët histori. Allahu na i ka sel kët histori për të marrë bërat dhe për të gjerë mësimë dhe jo për t'i kalu kështu sikur romanë të ndryshme. Tha e lut i Zotin e tina dhe i tha kështu: "Enni maghlub. Unë jam i mboshtur, më kanë mbosht. Këta janë më shumë, unë jam vet. Maghlub, këta kanë fituar mbi mua. Kan fituar me, me numrin e madh dhe me fuqinë e madhe." sepse kanë qenë shumë kanë qenë shumë fëntësir atërë fito dhe si e dhe fitorën të tjozot une nuk kam mundësi une nuk kam mundësi me fitu këta njerës dhe këta thirën ti me kam përbuz dhe këna përkam dhe unë s'kam mundësi me fitu këta njerës pasta i tha fafatehna e buabës se ma i bima i munë hëmir tha Allahu Gjelluala ne e hapëm i hapëm dyrët e qjelit Bimain munhemir Me një uj i cili U zbrit me fuqi të madhe Munhemir A kini pakur bje shi Paran, papika Me të shumë të madhe Munhemir Si kur thonë njerëzit Filoj paprit mas shi ju Kështu ka ra Munhemir Pasaj tëtë Allahu u gjellu ala Dhe zbrit e e e hapëm tokën dhe e qëllëm tokën me përplët uj. Dhe që ka ndodhë me popullin e nuhit, dhe që ka ndodhë me popullin e nuhit i cili e kamohu e nuhin a leji salatu e selam, e shofëmi në javën e arshme me lejin Allahu Gjelluara, ajo e cila e fokuson dhe e përçëndron vëmendjen e besimtarit në këtë sure, në këtë ajet, është të adhije një mesele, sa Allahu Gjellu Gjellu e ka një ligjë në këtë univerzë, a i zbet qenjat, i zbet uzimet, i zbet rëfimet, i zbet këshilat të cilat duhet besimtari me ndjekë. Në të kundërëtën, në të kundërëtën, nëse besimtari refuzon, nëse besimtari këmgull, vetëm se me bëh gjuna, apo qafiri këmgull, vetëm se me bëhu Allah unë gjellëvala, atërë i jesin dyse ndë, vetëm me prit, vetëm me prit, kërgjot tjetër? A dënimi Allah unë gjellëvala? është i pat tjetërësushëm. الوسيماء الله جل وعلا ان شاء الله تبارك وتعالى نمبرون غدنيمي تينا الوسيماء الله جل وعلا ان شاء الله تبارك وتعالى ناي باسترون جوناه تونا ناي فال جوناه تونا ناي فال تاكسير تونا مانسيت تونا الوسيماء الله جل وعلا ان شاء الله تبارك وتعالى ناندريشان مندي تونا من قران شبيرتا تونا من قران الوسيماء الله جل وعلا ان شاء الله تبارك وتعالى بسم الله قدشان الله تدهمن تادبت المسلمون والله تيفرصن يقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفر وَأَنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ